Певно, життя все ж таки має якусь невзбагненну циклічність. І немає на те ради. До вечері вийшла в тих самих джинсах, кутаючись в зелену куртку. Адже в будинку було прохолодно. Обережно, з острахом обійшла порожній дім. Кілька кімнат було на другому поверсі і два великі зали внизу. Один камінний. В ньому весело потріскували дрова, стояли крісла й дивани, чорний дубовий стіл і ще один маленький мармуровий, ну, мабуть, чайний. Адже з англійських фільмів вона знала, що така камінна кімната має бути у кожному помешканні. Інша зала була обідня. Вона попрямувала туди, адже побачила, що стіл вже накритий білим обрусом і сервірований для вечері. З дверей, що виходили до зала, з лівого боку чулося шкварчання і тихий говір людей. То була кухня. У залі висіли портрети. На одному з них вона упізнала Мелі. І зупинилася, заворожена. Вражена красою і свіжістю молодої жінки, риса якої нині замилив час. Стояла перед ним довго, аж доки її не вивів з оціпеніння жіночий голос міс Енджі Маклейн, я Адель, дружина містера Шепарда. Ви так тихо увійшли? «Прошу сідати до столу». Вона озирнулася. Така ж кругленька, як і її чоловік, жіночка, років сімдесяти, стояла перед нею, витираючи руку білим рушником. Простягнула їй. Енджі потисла тепло і трохи вогку долоню. Дуже приємно. Їй було ніякого сідати самі до цього бездоганно сервірованого на одну персону столу. «А ви?» – запитала вона. «Ми завжди вечеряємо вдома», – сказала Адель. «Отже, вони не слуги», – подумала Енджі. І слава Богу! На підтвердження цієї думки Адель сказала. «Ми тут із самого ранку навели лад, адже будинок стояв порожній, років двадцять не менше. Тепер все працює». Камін, плита, холодильник, каналізація – все, що треба на перший час. Потім можете все змінити на ваш розсуд. Можете взяти покоївку, у нас тут багато людей без роботи. Місцина глуха, молодь їде до Едінбурга. А хто залишається, залюбки беруться до будь-якої праці». Мелі просила попередити знайомих в замку Дон Рубін, Це в годині їзди звідси. Що ви прийдете влаштовуватись на роботу. На вас там чекають. Завтра зранку. Ви водите авто? Ну і чудово. Поки купите своє, можете користуватися нашим. Ми загнали його вам в гараж. Що ще... Продукти ми закуповуємо в Дайсі або замовляємо в тутешній крамниці. Молоко привозять фермери. Домовитися згодом. Ну, певно, дякуючи Мелені, вона не питала зайвого. Запросила до столу. Енджі зніяковіла, адже хотіла б поїсти на кухні. Але Адель заперечила, мовляв, сьогодні для неї влаштовано урочисту вечерю. А вже завтра будете хазяйнувати самі. Енджі сіла. Адель пішла на кухню за стравами. Пауза затягувалась. Нарешті Адель вийшла. Вигляд у неї був урочистий. За нею Шон котив тацю, а за обома йшов високий чоловік в національному костюмі, котрий складався із вовняної картатої спідниці, білої сорочки, жилета, та капелюха з пером. В його руках була волинка, на якій він і заграв, щойно опинився перед Енджі. Одноманітний, надто різкий звук волинки різонув слух. Але нічого не поробиш. Треба було сидіти, зображаючи на втомленому обличчі гумову посмішку. Волинщик грав довгу, розтягнуту в часі і просторі мелодію, старано надимаючи щоки. Його червоний ніс і сині мішечки під очима красномовно свідчили про те, що він ще не раз завітає в цю оселю. І тоді вирішила Енджі, я платитиму йому за те, щоб не грав, не грав. Виймав зуби разом із душею цим пронизливим звуком. Краще підносити мучарочку. Старий дограв, церемонно вклонився і вийшов. Тільки після цього Шон відкинув покришку з блюда, а Адель наклала в тарілку картоплю з бараниною та зеленю. Запрошувати їх за стіл було зайвим. Енджі подякувала і почала їсти. Аделі Шон шанобливо стояли за її спиною. Подавали, прибирали, підкладали. Їй довелося їсти швидко, щоб не затримувати її. Нарешті їстівна церемонія скінчилася. Енджі вирішила, що чаю чи кави приготую собі сама. Подякувала. І подружжя, ще раз провівши її будинком, і, показавши, що, де як, відчалило додому. Шини прогуркотіли гравієм, і все стихло. Вона опинилася сама посеред невідомої холодної країни на околиці передмістя, в стерильності повітря, мов космонавт у відкритому космосі. А що робити далі? Визирнула за двері. У блідому сіро-зеленому просторі клубочився туман, розчиняючи в собі пейзаж гір і ленів, розмиваючи контури дерев. Здавалося, ще трохи, і його біла хвиля затопить і цей острівець. Енджі зачинила двері і знову опинилася в таємній тиші свого нового помешкання. Треба було прийняти ванну, підкинути дрова в камін, одягти в махровий халат, що лежав на її ліжку. Одне слово ну, – почуватися, як вдома. А вона безтямно переходила з кімнати до кімнати,